І знайдемо вільний столик. Діставши з гаманця двадцятку, оплачую наші десерти. Потім ми пробираємося переповненим рестораном, але вільного столика так і не знаходимо. Фелон прямує до виходу, тож я не відстаю від неї. Вийшовши на двір, ми йдемо, доки знаходимо вільну лавку. Вона сідає, закидає ногу на ногу і ставить собі на коліна креманку з морозивом. Я лише зараз звертаю увагу на її креманку і бачу, що вона не взяла собі ніякого наповнювача. Переводжу погляд на свою, а в ній лише наповнювач, без морозива. «Я розумію», – каже вона, заливаючись сміхом. «На колір і смак?» «Товариш не всяк», – закінчую я за неї. Вона усміхається і кладе собі в рот ложечку морозива. Потім виймає її і злизує крижаний йогурт з нижньої губи. «От коли-коли, а сьогодні я такого не сподівався». Зовсім не думав, що сидітиму навпроти дівчини, дивитимусь, як вона злизує морозиво з губ і час від часу, як риба, хапатиму ротом повітря, примушуючи себе дихати. Отже, ти письменник? Її запитання допомагає мені витягнути голову з дупи і почати нарешті щось кумекати. Я киваю і відказую. Принаймні, сподіваюся ним стати. Ніколи не писав професійно, тож навіть не певен, чи можу наразі називати себе письменником. Вона повертає до мене обличчя, а ліктем опирається на спинку лавки. Не гонорари валідифікують письменників. Немає такого слова «валідифікувати». От бачиш, каже вона, а я цього не знала, тому ти точно письменник. І байдуже, чи отримуєш ти гонорари, а я називатиму тебе письменником. Письменник Бен, і тепер я називатиму тебе саме так. А мені як тебе називати? Запитую я, сміючись. Вона декілька секунд гризе ложечку, задумливо примруживши очі. «Гарне питання», – врешті говорить вона. «У мене зараз можна сказати переломний момент у житті». «Фелін переломна», – пропоную я. «А що? Годиться», – усміхається вона. Обипершусь облавку, вона простягує обидві ноги, а потім повертається до мене і запитує. «А що саме ти хочеш писати? Романи? Сценарії?» «Сподіваюся, все». Насправді я не дуже хочу загадувати наперед Мені ж лише 18 років Хочу спробувати себе в різних жанрах Але наразі моя душа більше лежить до романів і поезії Вона підносить до рота чергову ложечку морозива І з її вуст злітає ледь чутне зітхання Не знаю чому, але мені здалося, що така відповідь засмутила її А в тебе, Фелон Переломна, яка життєва мета? Вона скоса зиркає на мене «Ми зараз говоримо про життєву мету чи життєву пристрасть? Різниця невелика. Різниця колосальна», – підказує вона, вимушено всміхнувшись. «От, наприклад, моя пристрасть – акторство, але це ні разу не життєва мета. А чому?» Якусь мить, примружившись, вона дивиться на мене, потім знову опускає очі на свою креманку і починає помішувати ложечкою морозиву. Цього разу вона зітхає всім тілом, так, наче приземлилася на асфальт без парашута. Слухай, Бене, я оцінила, яким ти був хорошим, відколи ми стали парою. Але тобі не обов'язково і далі грати свою роль. Мого батька, на якого це справляло враження, тут немає. Я саме підношу ложечку до рота, і її рука зависає в повітрі. І що це означає? Питаю я з крутим піке нашої розмови. Вона всаджує свою ложечку в залишки морозива, перехиляється через лавку і викидає креманку в смітник позаду себе. Потім підтягує одну ногу до грудей, обхоплює її руками і повертається до мене. Ти що, реально не знаєш, яка історія зі мною трапилася? Чи просто вдаєш, що не знаєш? Я не дуже розумію, яку історію вона має на увазі, тому легенько хитаю головою. Ти мене геть збила з пантелику. Вона зітхає. Знову. Здається, я ще ніколи не змушував дівчат зітхати так часто за такий короткий проміжок часу. І це не ті зітхання, які змушують хлопця пишатися собою. Це ті зітхання, через які хлопці панічно думають. Та що ж я знову не так зробив, бляха-муха? Вона колупає пальцем дерев'яну тріску, яка відкололася від спинки лавки, і зосереджено дивиться на неї, наче розмовляє з цим шматочком дерева, а не зі мною. У 14 років мені дуже пощастило. Я отримала роль у трешовенькому піддітковому серіалі Приватний детектив. Це був такий собі мікс Шерлока Холмса і Ненсі Дрю. Я знімалася у ньому півтора року. Серіал став набувати популярності, а потім сталося оце. Вони показує на своє обличчя. Контракт зі мною розірвали. Мою роль віддали іншій актрисі, і більше я ніде не грала. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що життєві цілі та пристрасті – це різні речі. Акторство – моя пристрасть. Та, як сказав батько, у мене більше немає інструментів, аби досягти своєї мрії. Тож я, мабуть, незабаром шукатиму собі нову мету. Хіба що в Нью-Йорку станеться якесь диво. Навіть не знаю, що їй на це сказати. Вона дивиться на мене, чекає якоїсь відповіді, але мені нічого не спадає на думку. Тоді вона кладе підборіддя на руку і дивиться кудись повз мене. Я не майстер спонтанних мотиваційних промов, кажу я нарешті. Але іноді вночі я прокручую в голові розмови, які були в мене за день, і записую їх, змінюючи репліки так, щоб вони чіткіше передавали те, що я хотів сказати. Тож хочу запевнити тебе, що сьогодні, коли записуватиму нашу розмову, я в цьому місці скажу тобі щось героїчне, щоб ти сприймала своє життя з більшим позитивом. Вона плескає себе рукою по лобі і сміється. Від її сміху і я починаю усміхатися. Це найкраще з усього, що я чула коли-небудь після того, як поділилася своєю історією. Я нахиляюся, щоб викинути свою креманку у смітник позаду неї. І це найменша відстань, на яку я наблизився до неї, відколи ми сиділи разом за столиком у ресторані. Усе її тіло миттєво напружується, але я не відхиляюся і дивлюся їй пильно в очі, а потім опускаю погляд на її губи. Ось для чого і потрібні хлопці, кажу я, повільно відхиляючись назад. Зазвичай я не заморочуюся з тим, щоб почати фліртувати з якоюсь дівчиною. Я роблю це постійно. Та Фелан дивиться на мене так, наче я щойно вчинив смертельний гріх і починаю сумніватися, чи правильно зрозумів потяг, який відчув між нами. Я відхиляюся назад, проте не відриваю очей від її обличчя. А на ньому з'явилося роздратування. «Ось», – каже вона, ткнувши на мене пальцем, – «ось вона. Та хрінь, яку я маю на увазі». Я знову не дуже розумію, про яку хрінь вона говорить, тому продовжую обережно. Ти думаєш, я вдаю, що фліртую з тобою, аби лише підняти твою самооцінку? А хіба не так? Невже вона справді так думає? Невже хлопці не фліртують з нею? Це через її шрами, чи через комплекси, які в неї виникли через її шрами? Та ну, хлопці не такі примітивні, як вона думає. Але якщо це і справді так, то мені соромно за чоловічу половину людства. Тому що ця дівчина мала підбиватися від охочих замутити з нею, а не сумніватися в їхніх мотивах. Від напруги я аж ще стискаю, тому прикриваю рот рукою, роздумуючи, як краще відповісти їй. Звісно, ввечері, згадуючи цю мить, я придумую купу прекрасних варіантів відповіді. Але зараз мені не вдається підібрати ідеальні слова, які врятують мені життя. Мабуть, я просто говоритиму чесно, як є. Принаймні, настільки це буде можливо. І, схоже, це найкращий варіант, адже вона щитує брехню на раз, наче їй написано чорним по білому. Тепер настала вже моя черга важко зітхати. Сказати, що я подумав, коли вперше тебе побачив. Коли ти вперше мене побачив? Перепитує вона, схиливши голову набік, Тобто аж цілу годину тому? Ігноруючи її цинічний коментар, веду далі. Я маю на увазі вперше, коли ти пройшов повз мене ще до того, як я втрутився у твою розмову з батьком. Я витріщався на твоїй сідниці, поки ти не зникла за дверима вбиральні. І весь час, поки ти була там, я думав лише про те, які на тобі трусики, напевне стрінги. Чи ти взагалі не носиш трусиків, бо не бачив у тебе під джинсами пружки від нижньої білизни. Чекаючи, поки ти вийдеш із вбиральні, відчув панічний холодок у шлунку, бо не був певен, що хочу побачити твоє обличчя. Я моволі підслухав вашу розмову і на ту мить уже знав, що мене приваблює твоя особистість. А що з обличчям? Люди кажуть, що не варто судити про книжку за її палітуркою. Що, коли ти якось примудрився її вже прочитати, а палітурку так і не роздивився? І прочитане не запало тобі в душу. Певна річ збираючись закрити її, і отут побачити палітурку ти сподіваєшся, що вона теж тобі сподобається. Бо хто ж поставить на паличку цікаву, стильну книжку, якщо щоразу доведеться дивитися на її страшну оправу? Фелан миттю опускає очі, але я не спиняюся. А коли ти вийшла, я передусім звернула увагу на твоє волосся. Вона нагадала мені про першу дівчину, з якою я поцілувався. Її звали Абіта. У неї було шикарне волосся, яке завжди пахло кокосом, і мені шалено хотілося дізнатися, чи й твоє волосся теж пахне кокосом. А потім мені стало цікаво, чи ти цілуєшся так само, як Абіта. Бо хоч той був мій перший поцілунок, саме його я й досі пам'ятаю до найменших деталей. А після того, як я зацінив твоє волосся, я перевів погляд на очі. Ти була за пару метрів від мене але дивилася мені просто в очі, наче не розуміла, чого це я на тебе витріщаюся. Та потім я так розхвилювався, що ж почав соватися на місці. Бо, як ти слушно зауважила, сьогодні вранці я не подивився на себе в дзеркало, не знав, що ти бачиш, коли дивишся на мене, не розумів, чи подобається тобі те, що ти бачиш. У мене спітніли долоні, бо це було перше враження, яке в тебе склалося про мене, і я не знав, яке ж воно. Коли ти підійшла майже впритул до мого столика, я звернув увагу на твої щички, потім на шию, а за тим побачив твої шрами. Ти відразу ж різко опустила очі і легенько змахнувши головою, прикрила волосся майже все обличчя. Знаєш, що я тоді подумав, Фелон? Вона піднімає очі до мене, і я бачу, що вона більше нічого не хоче чути. Вона впевнена, що знає, про що я тоді подумав. але насправді вона й гадки не має про це. Мене одразу попустило, кажу я, бо побачивши той твій короткий рух, я миттю зрозумів, що почуваєшся ти дуже невпевнено. І тоді я спагнув, що оскільки ти навіть гадки не маєш, що ти звездеця, яка вродлива, в мене з'явилися непогані шанси познайомитися з тобою». І я усміхнувся, бо подумав, що якщо я правильно розіграю свою партію, то може зможу дізнатися, які трусики ти носиш під джинсами. І наступній миті всі звуки зникають, наче світ вирішив вимкнути гучність. Не шурхотять машини на дорозі, жодна пташка не співає і жодної людини на дорозі. Я чекаю, що вона мені скаже, і це найдовші 10 секунд у моєму житті. На останні секунди в мене виникає непереборне бажання забрати всі свої слова назад. Десяти секунд достатньо, аби я почав думати, що краще взагалі не відкривав би рота, ніж бовкнув те, що бовкнув. Фелон прокашлюється і дивиться кудись в інший бік, а потім підводиться з лавки. Я ж не рухаюся. Я просто мовчки дивлюся на неї, гадаючи, що вона вибрала цю мить, аби нарешті покинути мене свого фіктивного бойфренда. Вона набирає повні груди повітря, потім видихає його і знову дивиться мені в очі. «Мені ще треба речі зібрати», – каже вона. «І знаєш, це дуже люблязно, коли твій хлопець пропонує свою допомогу». «Допомогти тобі зібрати речі?» – допалюю я, мов, з кулемета. «Ну добре, якщо ти так хочеш», – відказує вона, ледь помітно знизуючи плечем. Колін Гувер, 9 листопада. Фелон. Моя мама – моя героїня. Зразок для наслідування. Жінка, якою я прагну стати. Вона прожила з моїм батьком сім років. А жінка, яка змогла його так довго терпіти, заслуговує на медаль за відвагу. Коли мені в 14 років запропонували головну роль у серіалі «Приватний детектив», вона довго сумнівалася, дозволити мені зніматися чи ні. Їй не дуже подобалося, що саме завдяки роботі мій батько став публічною людиною. Вона ненавиділа ту людину, на яку він перетворився, якою став. Мама говорила, що поки батько не зробився таким популярним, він був милим і чудовим чоловіком. Та коли Слава заробила йому памороки, жити з ним стало нестерпно. А ще вона казала, що 1993 рік став для них знаковим. Їхній шлюб зазнав остаточного краху. Батько піднявся на пік своєї слави, а ще в них народилося перше і останнє дитя – я. Тож немає нічого дивного в тому, що вона доклала неабияких зусиль, аби я не повторила батькову долю, коли почала зніматися. Ви можете собі уявити перспективну актрису Лос-Анджелеса в перехідному віці. У цей період можна було втратити себе на раз-два. Саме це і трапилося з багатьма моїми друзями. Але мама берегла мене від цього. Щодня після команди режисера, кінець зйомки, я верталася додому до чіткого набору правил і домашніх обов'язків. Ні, моя мама не була надто сувора. Просто вона абсолютно не зважала на мою популярність, яка зростала мало не щодня. А ще вона до 16 років не дозволяла мені ходити на побачення. Тому в перші кілька місяців після свого 16-го дня народження я зустрічалася з трьома хлопцями. І це було прикольно. Двоє з них працювали у знімальній групі на моєму майданчику. Я навіть уже пару раз устигла пообійматися з ними в примірочній на кіностудії. Один із цих двох був братом моєї подруги. Але незалежно від того, з ким я ходила на побачення, щоразу як поверталася додому, мама заводила зі мною одну і ту саму розмову. Вона говорила, що дуже важливо не закохуватися, доки я не доросту до того віку, коли розумітиму себе по-справжньому. Вона й досі раз по раз нагадує мені про це, хоча я вже давно не ходжу на побачення». Після розлучення з батьком мама почала завзято студіювати літературу і саморозвитку. Вона прочитала всі книжки, які знайшла про шлюб, про те, як правильно виховувати дітей і про те, як знайти себе як жінку. З усього прочитаного вона дійшла висновку, що найбільші зміни з дівчатами, зазвичай, відбуваються у віці від 16 до 23 років. І для неї дуже важливо, щоб я в цей період не закохалася, бо інакше ніколи не навчуся любити себе. Із моїм батьком вона познайомилася в 16, а розлучилася у 23. Тож, думаю, вікові обмеження, які вона для мене встановила, були пов'язані з її особистим досвідом. Та незважаючи на те, що мені лише 18, найближчим часом я не планую ніяких серйозних стосунків. Я подумала, що не завадить дослухатися до її порад, а отже дати їй можливість тішитися перемогою. Це найменше, що я могла для неї зробити. Та, як на мене, дуже комедно, що вона вірить, ніби в жінки є якийсь чарівний період у житті, коли вона нарешті може повністю розібратися у собі. Однак зауважу також, що саме мама – автор одного з моїх улюблених висловів. Ти ніколи не зможеш знайти себе, якщо в комусь загубишся. Мама не стала якоїсь знаменитістю, вона не побудувала успішної кар'єри і навіть не вийшла заміж за кохання всього свого життя. Але в неї є одна риса. Вона завжди має слушність. І тому, доки вона не схибить, я уважно дослухатимуся до кожного її слова, хоч яким абсурдним воно не здавалося би. Не пам'ятаю жодного випадку, коли вона мені дала якусь кепську пораду. Тож, хоч Бентон Джеймс Кеслер, здавалося, зійшов зі сторінок одного з численних любовних романів, які я й досі тримаю на своїй книжковій полиці, йому точно нічого не світить, принаймні 5 найближчих років. Але це зовсім не означає, що мені не хотілося залізти йому на коліна, обхопити його ногами і засунути язика до його рота прямо на тій лавці в парку. Бо мені справді було важко стримуватися, а надто після того, як він сказав, що вважає мене вродливою. Ні, стривайте. Дослівно він сказав «звездець, яка вродлива». І хоча він здається мені надто хорошим, щоб це було правдою, і в нього, певно, купа недоліків і дратіливих пробутових звичок, все одно я дуже хочу провести разом з ним решту сьогоднішнього дня. Бо хоч я і лечу сьогодні до Нью-Йорка, у мене ще є шанс видертися до нього на коліна, обхопити його ногами і таки засунути язика йому до рота. Прокинувшись уранці, я подумала, що сьогоднішній день буде одним із найважчих за останні два роки. Звідки ж я могла знати, що найгірший день у моєму житті може закінчитися на позитивній ноті? 20, 35, Решітка. Кажу я Бену, кот відворі до мого будинку. Він опускає вікно і набирає код. Уранці на зустрічі з батьком я поїхала на таксі, тож Бен запропонував завести мене додому. Я показую йому вільне місце на стоянці. Він повертає туди і паркується біля автівки моєї подруги, з якою я живу. Ми виходимо з автомобіля і зупиняємося біля капота. Думаю, треба попередити тебе перш ніж ми зайдемо всередину, кажу я. Він кидає погляд на мій будинок, а потім встривожено дивиться на мене. Тільки не кажи, що ти живеш там разом з реальним хлопцем, гаразд? Ні, не переживай, сміюся я. Я живу з дівчиною, яку звати Ембер. Вона, мабуть, засипла тебе мільйонами запитань особливо зважаючи на те, що я ніколи не переступала поріг цієї квартири з якимось хлопцем. Не знаю чому, але мене абсолютно не бентежить, що я кажу йому про це. Він спокійно обіймає мене за плечі і ми прямуємо до дверей. Але якщо ти попросиш мене прикинутися просто другом, то знай, цього не буде. Я не збираюся применшувати важливість наших стосунків заради твоєї подруги. Засміявшись, я підводжу його до дверей нашої квартири і раптом ловлю себе на тому, що вже підняла була руку, аби постукати у двері. Але вчасно зупиняюсь і відчиняю їх, повернувши ручку. Принаймні, ще впродовж наступних десяти годин ця квартира моя, тож мені зовсім не треба стукати у двері. Бен знімає руку з мого плеча, пропускаючи мене вперед. Ембер і її хлопець стоять у вітальні біля столу. З Гленом вона зустрічається вже понад рік, і хоча ніхто з них не казав мені напевно, я чомусь переконана, що щойно я поїду, він відразу ж перевезе сюди свої речі. Ембер переводить на мене погляд, і її очі робляться завільшки зблються, як тільки вона помічає, що слідом за мною до квартири заходить Бен. Привіт! Весело кажу, наче немає нічого незвичайного в тому, що я привела додому симпатичного хлопця, про якого раніше й словом не згадувала. Ми перетинаємо вітальню і весь цей час Ембер не зводить з Бена очей. Привіт. Врешті видушує вона із себе, не перестаючи витріщатися на Бена. Хто ти? Вона переводить погляд на мене і запитує, показуючи на Бена. Хто це? Бен ступає крок уперед і простягає їй руку. Бентон Кеслер, каже він, потискуючи їй руку. Потім простягає руку Глену, але можете звати мене просто Беном. Він знову обіймає мене за плече і додає «Я хлопець Фелон». Я сміюся, проте всім іншим не до хіхікання. Глен міряє його поглядом з голови до ніг. «Хлопець?» – перепитує вона і переводить погляд на мене. «А він знає, що ти переїжджаєш до Нью-Йорка?» «Так», – киваю я. «Він знає, про це з першої миті нашого знайомства. А це сталося… коли?» – запитує Ембер, вигнувши брову. Вона спантеличена, бо зазвичай я розповідаю їй усе, а хлопець безперечно належить до інформації, яка потрапляє в категорію «усе». «Ну, коли?» – каже Бен і дивиться на мене. «Скільки ми вже з тобою знайомі, сонечко? Годину чи дві?» Що найбільше дві. Ембер, приморожившись, не зводить з мене очей. Їй нестерпно кортить знати всі подробиці і страшенно дратує те, що доведеться чекати, поки Бен піде. «Ми будемо в моїй кімнаті», – кажу я байдуже. Бен швидко махає їм однією рукою, а другу забирає з мого плеча і бере мене за руку, переплітаючись пальцями з моїми. «Дуже радий з вами познайомитися», – промовляє він, і тоді, показавши на коридор, додає. «Я піду з Фелон, аби подивитися, в яких вона сьогодні трусиках». В Ембер відвисає щелепа, а Глен заходиться сміхом. Я легенько стукаю Бена по руці, шокована його жартом. Ні, ти підеш зі мною, аби допомогти мені спакувати речі. Він ображено від копилі нижні губу, а я закочую очі і веду його коридором до своєї кімнати. Ми з Ембер дружимо вже понад два роки. Цієї квартири переїхали відразу після закінчення школи. А це означає, що тут я прожила лише півроку. І тому здається, наче я спаковую речі, які буквально вчора розпакувала. Зайшовши до моєї кімнати, Бен відразу зачиняє двері і роздивляється навколо. Я даю йому пару хвилин на те, щоб задовольнити свою цікавість, а сама відкриваю валізу. У Нью-Йорку я житиму в маленькій квартирі, тож мені треба взяти із собою лише одяг і косметику. Усе інше я залишу в мами. «Ти любиш читати?» – питає він. Озирнувшись через плече, бачу, що він перебирає пальцем книжки, які стоять на поличці. Так, обожнюю, тож поквапся і швидше напиши свою книжку, щоб я вже занесла її до свого списку АДП. До списку АДП? Література до прочитання, пояснюю я. Він бере з полички одну книжку і роздивляється її палітурку. Дуже прикро, але я думаю, тобі не сподобаються книжки, які я, можливо, врешті напишу. Поставивши книжку на місце, він бере іншу. Бачу, ти любиш любовні романи, а це точно не моя тема. Я припиняю перебирати сорочки в шафі і дивлюся на нього. Ні, стогну я, будь ласка, тільки не кажи мені, що ти з тих потенційних читачів, які судять про людей за прочитаними книжками. Та ні, хитає він головою, просто я і гадки не маю, як писати любовні романи. Мені ж лише 18, а ще мене важко назвати експертом в амурних питаннях. Я відходжу від шафи і стою обипершись на двері. «Ти що, ніколи не був закоханий?» «Звісно, був», – киває Бен. «Але не так, щоб можна було написати аж цілий любовний роман. Тому я й не заморочуюся. Він падає на моє ліжко, спирається на спинку і не зводить з мене очей». «То ти вважаєш, що Стівена Кінга реально вбив клоун?» – питаю я. «А Шекспір справді випив отруту?» «Звичайно ж ні, Бене». Художня література не називається художньою, бо всю цю фігню просто придумують. Він усміхається до мене з ліжка. Я дивлюся на нього і відчуваю, як щоки наливаються рум'янцем. Раптом у мене з'являється нестерпне бажання попросити його полежати на моїх простирадлах, щоб відчувати його запах, коли ляжу сьогодні спати. Та відразу ж пригадую, що тепер мені не доведеться спати на цьому ліжку, бо ввечері я лечу до Нью-Йорка. Тому швиденько відвертаюся до шафи, аби він не бачив, як я розчервонілася. «А ти щойно подумала про щось сороміцьке?» – сміється Бен. «Не вгадав», – брешу я. «Фелон, ми з тобою зустрічаємося вже дві години. Я читаю тебе, як розгорнену книжку. І я певен, що зараз на твоїх сторінках сама лише еротика». Засміявшись, починаю знімати сорочки з вішаків. Поки що я не хочу їх складати, бо ще не певна, які саме братиму з собою. Тому просто кидаю їх на підлогу посеред кімнати. Знявши майже чверть, таки зиркаю на Бена. Підковши руки під голову, він спостерігає, як я збираюся. Власне, я й не сподівалася, що він допомагатиме мені. Радше він заважав би і просто крутився під ногами. Мабуть, Бен вважає так само, тож я тішуся з того, що він просто хоче провести більше часу зі мною поки ми сюди їхали, вирішила не розпитувати, чому він зважився на такий учинок. Звісно, та частина мене, яка не впевнена в собі, досі дивується, якого дідька такий хлопець раптом зацікавився мною. Але щоразу, як ця думка вилазить мені в голову, пригадую нашу розмову на лавці і переконую себе, що всі його слова були щирі і він справді вважає мене гарною. Хоча, якщо чесно, то яке це має значення в глобальній системі речей? Я переїжджаю на інший кінець країни. І хай що б там сталося, протягом наступних декількох годин воно навряд чи вплине на моє подальше життя. Ну і що, якщо він просто хоче залізти мені під трусики? Я б навіть і не заперечувала, аби він цього хотів. Вперше за два роки я почуваюся бажаною, тож не збираюся картати себе за те, що насолоджуюся цим сповна. Підійшовши знову до шафи, чую, як він набирає номер на телефоні. Мовчує крива, поки він кудись телефонує. «Я хочу забронювати столик на двох сьогодні на сьому вечора». Почувши таке, нашорошує вуха, бо страшенно кортить почути, що він скаже далі. Упродовж останніх двох годин моє серце відкалаталося за добрих кілька місяців. «Бентон Кеслер». «Кеслер!» – западає тиша. «Чудово! Щиро дякую вам!» І знову тиша. Купристаючись у верхній шухляді, старано вдаю, що зовсім не молю богів, аби саме я склала йому пару на цій вечері. Аж тут чую, як він встає з ліжка, чую його кроки. Обертаюся і бачу, що він прямує до мене. Бен усміхається і зазирає через плече до шухляди, в якій я перебираю речі. «Це шухляда для трусиків?» – питає він, а тим простягає руку і бере одні. «Руки геть!» – кажу я, вириваючи їх у нього і кидаю до валізи. Але він обходить мене і збирається ліктем на стінку шафи. Якщо ти складаєш трусики, це означає, що ти їх таки носиш. Отже, методом виключення я роблю висновок, що наразі на тобі стрінги. Тепер залишилося дізнатися, якого вони кольору. Я мерщі згрібаю все, що є в шухляді, і кидаю жмутом у валізу. Щоб протягнути мене до трусиків, тобі доведеться постаратися. мимо лише у словами не відбудешся. Ясно тобі, письменнику Бене? «Он як?» – усміхається він. «І що ж це має бути? Вечеря в крутому ресторані?» Він відштовхується від стінки шафи, випростовується і запихає руки до кишень джинсів. «Бо я тут замовив столик у Шато Мармон на сьому вечора». «Та що ти кажеш?» – сміюся я. Обходячи його і знову прямуючи до шафи, намагаюся приховати свою широку усмішку. «Дякую тобі, Боже, він запросив мене на вечерю. Та щена я підійшла до шафи, усмішки як і не було. А що ж я вдягну, хай йому грець. Останні я ходила на побачення ще тоді, коли в мене не виросли груди. Фелон Оніл, дозвольте запросити вас на побачення, промовляє він, стоячи біля дверей шафи. Я голосно зітхаю і опускаю очі, роздивляючись своє нудне вбрання. А що ж я одягну в твоє шато? Питаю я, а тоді скривившись, обертаюся до нього. Може, підемо в якийсь чепотель чи щось простіше? Засміявшись, Бен обходить мене, засирає до шафи і починає перебирати речі. Надто довге», – каже він і висиває вбік один вішак за одним. Надто страшне, надто будене, надто дівчаче. Нарешті він дістає із шафи сукню і розвертається з нею до мене. Чорна та, яку я давно збиралася викинути. Відразу, як мама її купила. Вона завжди купує мені якийсь одяг, сподіваючись, що я його носитиму. Одяг, який не прикриває мої шрами. Похитавши головою, забираю в нього сукню і вішаю назад. Затим дістаю сукню з довгими рукавами і кажу йому. Мені оця подобається. Бен дивиться на ту, яку він вибрав, знову дістає її з шафи і простягає мені зі словами. «А я хочу, щоб ти одягнула цю. Я не хочу одягати цю сукню», – відказую я і віддаю її йому назад. «Я хочу цю». «Ні», – каже він. «Я плачу за вечерю, тому й вибираю, на що мені дивитися, поки ми їстимемо. У такому разі я заплачу за вечерю і одягну ту сукню, яку я хочу. Тоді я поступлюся тобі і ми підемо чіпотель». «Здається, ми вперше як пара посварилися», – відказую я, стогнучи. Бен усміхається і знову простягає ту сукню, яку він вибрав. «Якщо ти погодишся одягнути сьогодні ввечері цю сукню, ми займемося сексом просто зараз у цій шафі. Який же він наполегливий? Та я все одно не вберуся в цю сукню. Хоча, якщо бути відвертою, зробила б це з величезним задоволенням. Мама купила мені її торік», – відказую я, засмучено зітхнувши коли в неї був період за назвою «Давайте зцілимо фелон». Але вона й гадки не мала, як некомфортно я починавалася у своїй шкірі. Тому, будь ласка, більше не проси мене одягнути цю сукню. Я почуваюся значно спокійніше і впевненіше в одязі, який приховує моє тіло. Мені дуже не подобається, коли люди, дивлячись на мене, бентежаться, почуваються не у своїй тарілці. Бен стискає зуби, аж жовна під вилицями випинається і відводить від мене погляд, а потім знову дивиться на сукню, яку й досі тримає в руці. Добре, спокійно каже він і кидає сукню на підлогу. Ну нарешті, але ти сама винна в тому, що люди ніяко віють, глянувши на тебе. Я аж стогну від таких слів і навіть не намагаюся приховати цього. Уперше за весь день з ним мені здалося, що я розмовляю з батьком, і це правда. А ще це надто боляче. До горла підступає клубок, я прокашлююся і тихо кажу. Це було не дуже гарно. Він вступає крок до мене. Тут і так затісно, та й мені зовсім не хочеться, аби він наближався, а надто після таких болючих слів. Але я сказав тобі правду. Заброшую очі, щоб не дивитися на вуста, в яких злітають ці страшні і неприємні слова. І силою видихаю, намагаючись заспокоїтися, і раптом здригаюся всім тілом, відчувши, як він прибирає з мого обличчя пасмо волосся. Від цього неочікуваного дотику ще сильніше заплющую очі і поціваюся цілковитою дурепою, бо й досі не вигнала його або принаймні не відштовхнула від себе. Не знаю чому, але не можу ні повирохнутися, ні слова сказати, бо більше, я навіть дихати не можу. А він тим часом запускає пальці в моє волосся і повністю відкриває обличчя. Ти відростила волосся, бо не хочеш, аби люди бачили твоє обличчя. Носиш одяг з довгими рукавами і високими комірцями, бо думаєш, що це якось допоможе. Однак ти помиляєшся. Здається, його слова перетворюються на кулаки і б'ють мене в живіт. Сіпнувши головою, вириваюся з його рук, але очей не розплющую, бо відчуваю, що можу розплакатися, а я вже і так забагато сліз пролила через цю дурнувату річницю. Люди ніяковіють не через твої шрами, фелон. Їм некомфортно, бо ніби все твоє тіло кричить, що дивитися на тебе не можна. Але повір мені, є багато людей, яким хочеться на тебе дивитися. Навіть дуже багато. Відчувши його пальці на підборідді, я здригаюся. У тебе неймовірно гарні риси обличчя. Знаю, трохи дивний комплімент, але це правда. Затим він проводить пальцями по щуці і врешті торкається губ. А ще в тебе такі гарні вуста? Чоловіки дивляться на них, бо хочуть знати, який вони на смак. А жінки витріщаються через заздрощі, бо якби в них були губи такого кольору, як у тебе, їм не довелося б купувати помаду. Не знаю, плакати мені чи сміятися, але на нього поглянути все одно не наважуюся. Стою заклякло і намагаюся вгадати, де він ще зрукнеться і що ще скаже. Я зустрічав лише одну дівчину, в якої було таке довге і гарне волосся. Абіту, я тобі вже про неї казав. Однак, щоб ти знала, їй до тебе як до небарачки, хоч вона і чудово цілується. Відчуваю, як Бен відкидає моє волосся за плечі. Він стоїть так близько, що я впевнена, бачить, як піднімаються і опускаються мої груди. Господи, раптом мені стає так важко дихати, наче я за останні п'ять хвилин піднялася на 10 тисяч метрів над рівнем моря. Фелон, звертається він до мене, потім бере за підборіддя і легенько піднімає мою голову. Розплющивши очі, розумію, що він значно ближче, ніж я думала, і не зводить з мене очей. Люди хочуть на тебе дивитися. Повір мені, бо я один із них. Але все в тобі волає, відверніться. Тому вони й так роблять. Зрозумій нарешті, що ніхто, крім тебе самої, не зациклюється на твоїх шрамах. Мені відчайдушно хочеться, аби це була правда. Якби я лише могла повірити в те, що він говорить, можливо тоді моє життя важило б для мене більше, ніж тепер. Якщо я повірю йому, то, може, перестану нервувати від самої тільки думки про те, щоб знову піти на прослуховування. І можливо тоді мені вдасться зробити те, що, як запевняє мама, повинна зробити дівчина мого віку. Почати шукати справжню себе, а не ховатися від себе. Бляха, та я навіть одягаюся не для себе. Я ношу те, що на мою думку люди хочуть бачити на мені. Бен переводить погляд униз на мою сорочку. І я заважую, що він так само, як і я, важко дихає. Піднявши руку, розтібає верхній ґудзик на моїй сорочці. Я хапаю ротом повітря. Він уп'явся поглядом у мою сорочку, а я не відриваю очей від його обличчя. Може присягнутися, що коли його пальці пересуваються вниз до другого ґудзика, я чую, як у нього збивається дихання. Я не до кінця розумію, що він робить і мене кидає в холодний підвід самої лише думки, що за мить другу він стане першою людиною, яка побачить, що приховує моя сорочка. Але, кажу, як на духу, чомусь не можуть можутьібрати слів, аби зупинити його. Розтібнувши другий гудзик, Бен береться за третій. Та перш ніж розстібнути його, він підіймає очі і дивиться на мене. Бачу, що йому так само страшно, як і мені. Ми не відриваємо очей одне від одного, доки він не розтібає останнього гудзика. Я обережно дивлюся вниз і бачу лише тоненьку, світлу смужку шкіри, тому поки що не почуваюся голою і беззахисною, але так триватиме недовго, бо він повільно піднімає руки до верху моєї сорочки. Поки він не зробив свій наступний хід, я знову заплющую очі. Не хочу бачити його обличчя тієї миті, коли він роздивиться, що майже вся ліва частина мого тіла опечена. Те, що він бачить на моїй щоці, мізерня порівняно з тим, що приховує одяг. Відчуваю, як він розводить з сторони поле сорочки і, що більше оголюється моє тіло, то важче мені стримувати сльози. Зараз, мабуть, не найвдаліший час, щоб розплакатися, але сльози, здається, ніколи не бувають вчасними. Чую, як він важко дихає і голосно зойкає. Так само гучно зойкою і я, коли він повністю розводить поле моєї сорочки. Хочеться відштовхнути його, зачинитися в шафі, сховатися. Але саме це я роблю останні два роки, тож з якихось причин, яких я і сама не можу пояснити, не прошу його зупинитися. Пен опускає сорочку з плечей, повільно стягує її вниз і та падає на підлогу. Відчуваю, як він торкається моїх рук, але соромлюся повирохнутися, бо ж добре знаю, що він зараз бачить. Він обережно проводить пучками по моїх руках від зап'ясті до плечей, а по моїх щоках котяться перші сльози. Та вони його не бендежать, не зупиняють. Коли він торкається плечей по всьому тілу, в мене виступають сироти. Чекаю, що Бен торкатиметься мене і далі, та він зупиняється. А я все одно не наважаюся розплющити очей. Аж тут відчуваю, що він ніжно прихиляється чолом до мого чола. Дихає так само важко, як і я. І від цього я трохи заспокоююся. У мене стискається шлунок, коли відчуваю, що він торкається мого гудзика на джинсах. Ми заходимо надто далеко, надто далеко, надто далеко, надто далеко. Але наразі я можу лише хапати ротом повітря, тому дозволяю розстібнути і цей гудзик. Я дуже хочу, щоб він зупинився і разом з тим чомусь відчуваю, що роздягає він мене не задля втіхи. Не зовсім розумію, що він робить, але почуваюся надто спантеличеною, щоб спитати. Дихай, фелон, дихай, твоїм легеням потрібне повітря. Він і досі притискається до мене чолом. Я відчуваю на своїх губах його гарячий подих. Мені здається, що він, широко розплющивши очі, спостерігає, як його пальці повільно опускають униз блискавку на моїх джинсах. Розтімнувши блисковку, він спокійно засовує руки під джинси. Я навіть починаю вірити, що його зовсім не бентежить, що він торкається моїх шрамів. Затим Бен стягує з мене джинси і сам поволі опускаючись донизу. Відчуваю, як його дихання просувається вниз по моєму тілу, доки не зупиняється на рівні живота. Але він не торкається моєї шкіри губами. Коли джинси опиняються на підлозі, я звільняюсь від них, витягуючи спершу одну ногу, тоді другу. І гадко не маю, що буде далі. Що буде далі? Що буде далі? Я й досі не розплющила очей, тож не знаю, стоїть він переді мною, чи вже пішов. «Підніми руки», – раптом каже Бен. Голос звучить дуже грубо і дуже близько. Аж злякавшись, я вмить розплющую очі. Він стоїть переді мною із сукнею в руках, яку кинув був на підлогу. Дивлюсь на нього і бачу зовсім не те, що очікую. Очі якось несамовито горять, ніби він з останньої сили стримується, аби не здерти з мене залишки одягу. «Фелон, будь ласка, підніми руки!» – прокашлявшись, нарешті говорить він. Я виконую прохання, і він одягає на мене сукню й обережно розправляє всі зморшки. Коли сукня нарешті ідеально сідає, відкидає волосся мені на спину, відступає на пів кроку і уважно роздивляється мене згори вниз. Звіздеця, яка вродлива, каже він, знову прокашлявшись. Але голос все одно звучить хрипло, а губи повільно розтягуються в усмішці. І вони червоні. Червоні? Я дивлюся на сукню. Вона чорна. «Я про твої трусики», – пояснює він. Вони червоні. З мене виривається звук, який, на мою думку, мав бути сміхом, але він радше схожий на схлипування. Аж тут я усвідомлюю, що в мене по щоках і досі течуть сльози. Піднімаю руки і намагаюся витерти їх, але вони котяться і котяться. Не віриться, що він щойно роздягнув мене лише заради того, щоб довести свою думку, а ще не віриться, що сама дозволила це. Тепер я точно знаю, що він мав на увазі, коли казав, що йому важко стримувати своє обурення під надмірним тиском абсурду. Він вважає, що моя невпевненість у собі – це цілковитий абсурд і вирішив довести мені це. Бен підходить ближче і обіймає мене. Він увесь такий теплий, від нього віє таким спокоєм, що я навіть не знаю, як реагувати. Поклавши руку мені на потилицю, прихиляє моє обличчя до своїх грудей. Тепер я сміюся, бо розумію, що наразі мої сльози геть недоречні. Бо хто ж так робить? Хіба ж дівчина має плакати, коли хлопець вперше роздягає її? Це мій новий рекорд каже Бен і підводить мою голову, щоб зазирнути мені в очі. Довести свою дівчину до сліз менш ніж за три години від початку стосунків. Я знову сміюся і обіймаю його, притискаюсь до його грудей. Чому його не було поряд, коли я отямилася в лікарні два роки тому? Чому лише сьогодні я нарешті отримала дрібку впевненості? За хвилину-другу я трохи заспокоююся, впоравшись з емоціями. А ще розумію, що стою, уткнувшись обличчям у його сорочку, яку він носить вже другий день. Відступивши на крок назад, знову підношу руки до очей. Я вже не плачу, але тепер, напевно, по всьому обличчю розтеклася туш. Я одягну цю дурнувату сукню за однієї умови. Кажу йому, ти поїдеш додому і приймеш душ. А я, власне, так і планував, відказує він і широко всміхається. Якусь мить, ми мовчимо, потім я розумію, що більше ні секунди не можу стояти біля цієї шафи. Виштовхавши Бена насередину кімнати, кажу, зараз уже майже четверта година. Повертайся по шостій, я буду одягнута і готова. Вже прямуючи до дверей, він обертається, дивиться на мене і каже «Зроби таку зачіску, щоб обличчя було відкрите. Я цього дуже хочу. Не спокушай долю». «А хрін тоді та доля, якщо її не спокушати?» – сміється він. «Їдь додому і прийми душ», – кажу я, показуючи на двері. «І заодно й поголися». Він відчиняє двері і заткуючи запитує. «Поголитися, кажеш? Тобто сьогодні ввечері ти плануєш доторкнутися губами до мого обличчя?» «Іди вже!» – промовляю я, захлинаючись від сміху. Бен зачиняє двері, і я чую, як він повідомляє Глену Ембер, ледь зайшовши до вітальні. Червоні. У неї червоні трусики. Колін Гувер, 9 листопада. Бен. Що у дідька я роблю? Вона переїжджає до Нью-Йорка. Сьогодні у нас буде вечеря і край. І все одно, що у дідька я роблю? Я не повинен цього чинити. Одягнувши джинси, підходжу до шафи за чистою сорочкою. Щойно просовую руки в рукави, як відчиняються двері. «Привіт!» – каже Кайл, спираючись об одвірок. «Як благородно з твого боку, що ти нарешті вирішив з'явитися додому». «О боже, тільки не зараз. Хочеш повечеряти сьогодні зі мною і Джордін?» «Ні, не можу, у мене побачення. Я підходжу до комода і беру одеколон». Аж не віриться, що Фелон стояла так близько до мене. А я бовдур був у вчорашній сорочці. Тому, мабуть, і сказала, що поїхав додому і прийняв душ. Напевно, від мене тхнуло. Навіть трохи незручно. Он як? І з ким? Зі своєю дівчиною, відказую я, хапаючи гаманець і куртку. Кайл сміється, і я прослизаю повз нього і йду коридором. З дівчиною? Перепитує він, бо знає, що я не заводжу дівчат, тому йде слідом, аби витягнути якомога більше інформації. Знаєш, якщо я скажу Джордін, що в тебе сьогодні побачення з дівчиною, вона розпитуватиме, доки в мене голова не лусне. Тож краще не кидай мені якоїсь інформації, щоб було чим відбиватися. Я сміюся. А й справді, його дівчина любить знати про все і всіх. А тепер, майже переїхавши жити до нас, вона взагалі вважає, що ми – одна сім'я. А в чому-чому, а в питаннях сім'ї вона особливо допитлива. Кайло проведжає мене аж до автівки і, притримавши дверцята, щоб я їх не захряснув, говорить. А я знаю, де ти був минулої ночі. Облишивши спроби все-таки зачинити дверцята, я вмощуюся на сидінні. Знову починається. Ти знаєш, що в твоєї дівчини задовгий язик, відбиваюся я. Обіпершись на дверцята і схрестивши на грудях руки, він не зводить з мене очей. Вона хвилюється за тебе, Бене. Ми всі хвилюємося. Усе гаразд. От, побачиш, я буду в порядку. Кайло декілька секунд мовчки дивиться на мене, намагаючись повірити мені цього разу. Але я стільки разів обіцяв йому, що зі мною все буде гаразд, що він мене вже не чує, і я його розумію. Проте він і гадки не має, що цього разу все справді інакше. Зрештою Кайл здається і зачиняє дверцята. Знаю, він лише намагається допомогти мені, але це зовсім не обов'язково. Я справді змінюся і зрозумівся сьогодні вранці, побачивши Фелон. До її дверей підходжу приблизно о 17.05. Трохи зарано, але, як я вже казав, вона переїжджає до Нью-Йорка, і я більше ніколи її не побачу. Додаткових 55 хвилин з нею – це ніщо порівняно з тим, скільки б мені хотілося. Двері відчиняються відразу, щойно я стукою. Усміхнена Ембер відходить у бік, пропускаючи мене. «Ну привіт, хлопець Фелон, про якого я ніколи не чула. Сідай», – говорить вона і показує на диван. Фелон приймає душ. Я зиркаю на диван, потім на коридор, який веде до кімнати Фелон. А їй у душі часом не потрібна моя допомога. Ембер сміється та вже за мить її обличчя стає дуже серйозним. Ні, сідай. Глен також умощується на диванчик, що стоїть навпроти того, на який сів я. Киваю йому, а він застережно зводить брову. Певно це той момент, про який мене попереджала Фелон. Ембер перетинає вітальню і опускається поряд із Гленом. Фелон сказала, що ти письменник. Письменник Бен, киваю я. Так, це я. Не встигає вона вистрілити наступним запитанням, як у коридорі з'являється Фелон. О, привіт. А мені здалося, що я почула, як ти під'їхав. Не схоже, що вона була в душі. Обертаюся до Ембер з німим запитанням. Я не могла не спробувати, відказує вона, знизуючи плечима. Я підводжуся і прямую коридором за Фелон. Твоя сусідка хитрюща аж за край, говорю, киваючи на Ембер. Вона така, каже Фелон, а ти приїхав на годину раніше. На 55 хвилин. Це одне і те саме, а от і ні. Я так втомилася сперечатися з тобою, Бене, відказує Фелон і заходить до своєї кімнати. Вона саме зібралася у ванну, яка знаходиться біля дверей її кімнати. Щойно закінчила пакувати речі і ще навіть не починала збиратися. Не хвилюйся, відказую я і вмощуюся на її ліжко. Усе нормально. Затем простягаю руку і беру книжку з її столика. Почитаю, поки ти збиратимешся. Обережно, це дуже хороша книжка, визирнувши за дверей, попереджає Фелон. Вона може змінити твої уявлення про написання любовних романів, почухуючи, кінчик носа хитаю головою. Вона сміється і знову зникає за дверима. Відкриваю книжку на першій сторінці, плануючи просто погортати її. І не встигаю загладітись, як уже на десятій сторінці. На сімнадцятій сторінці, на двадцятій, на тридцять сьомій. Боже, та вона як наркотик. Фелон? Що? Відповідає вона з ванної. А ти вже дочитала цю книжку? Ні. То треба, щоб ти дочитала її до від'їзду і сказала, чи дізнається вона, що насправді він її брат. Вона митю з'являється у дверях. «Що?» – кричить вона. «Він її брат?» «Ага, піймав тебе на гачок», – вигукую я, хитро всміхаючись. Вона закочує очі і знову зникає у ванні. Я через силу відриваюся від книжки і відкладаю її в бік. Оглядаю кімнату Фелон і помічаю, що за годину, поки мене не було, тут усе змінилося. Вона прибрала всі фотографії з тумбочки, я навіть не встиг їх роздивитися. Шафа майже порожня, тільки пару коробок стоять на підлозі. Коли я прийшов, Фелон була в тій сукні, яку я для неї вибрав. Хоча, мушу зізнатися, трохи побоювався, що вона передумає, і я вже нічого не зможу змінити. Краєм ока помічаю якийсь рух біля ванної. Фелон стоїть у дверях. Спершу дивлюся на сукню і ще раз хвалю себе за вдалий вибір. Доволі відкрите декольте і це мені подобається. Але не певен, що зможу надовго відірвати погляд від її обличчя, щоб помилуватися вирізом. Не розумію, що в ній змінилося, але вона стала ще вродливішою. І здається, вона зовсім без макіяжу. І ще радію, що наважився випробувати свою долю і попросив зробити таку зачістку, аби обличчя було відкрите. Тож вона закрутила волосся на голові в якийсь стрьомний вузлик, і це мені страшенно подобається. Підвівшись з ліжка, підходжу до неї, впиваюся руками в одвірок у неї над головою і, і усміхаюся. «Звездеця, яка вродлива!» – шепочу я. «Я почуваюся якоюсь дурепою!» – знічено всміхається вона. А ще я дуже мало тебе знаю, тому не сперечатимуся з тобою щодо рівня твого інтелекту, бо може виявитися, що ти тупа як валянок, але принаймні ти красуня. Вона сміється, дивлячись прямісінько мені в очі, потім її погляд опускається на губи. Боже, як же мені хочеться поцілувати її, а ще липи зводить від болю. Я навіть усміхатися перестаю. Що з тобою? скривившись і ще сильніше вхопившись за одвірок видушую із себе. Я дуже-дуже хочу тебе поцілувати і стримуюся щосили, аби не зробити цього прямо зараз. Вона аж відхиляється назад і здивовано здіймає брови. У тебе зараз такий вигляд, наче ти збираєшся блювонути. Це з тобою стається завжди, коли ти хочеш поцілувати дівчину? Ні, хитаю я головою, до тебе такого ще не було. Верхнувши, вона проходить повз мене. Щось вийшло не так, як я думав. Чекай, я трохи не те сказав. Мене не нудить від думки про те, що поцілувати тебе. Я мав на увазі, що так сильно хочу поцілувати тебе, що аж живіт зводить. Це типу, як зводить яйця, коли збудження і довго не кінчаєш. А я говорю про живіт. Вона починає сміятися, вхопившись обома руками за голову. І що ж мені робити з тобою, письменнику Бене? Можеш поцілувати мене, і мені стане краще. А оце – дзузьки, хитає вона головою, сідає на ліжко і бере книжку, яку я щойно читав. Я читаю багато любовних романів, тому точно знаю, коли настає слушна мить для поцілунку. І якщо ми збираємося поцілуватись, то це має бути як у книжках. А після того, як ти мене поцілуєш, хочу, аби ти не завжди забув ту обіту, про яку постійно торочиш». Підійшовши до ліжка, лягаю поруч із нею. Потім перевертаюся на бік, підпираю голову рукою і питаю. Яку абіту? Саме так, усміхається вона. Відтепер, зустрівши якусь дівчину, ти порівнюватимеш її зі мною, а не з нею. Використовувати тебе як стандарт – це абсолютно несправедливо щодо решти жіночого населення планети. Вона закочує очі, думаючи, що я знову жартую. Але відверто кажучи, думка про те, щоб порівнювати когось із фелон, здається мені цілковитим безглуздям. Тут і порівнювати нічого. І це доволі кепсько, що провівши з нею лише пару годин, я доходжу такого висновку. Я вже майже мрію, аби ніколи не зустрічати її, тому що я не заводжу собі дівчат, до того ж вона переїжджає до Нью-Йорка. І нам лише по 18 років. І ще... стільки всього... Дивлюсь на стелю і намагаюся збагнути, що буде далі. Як мені, матері його ковінька, прощатися з нею ввечері, знаючи, що більше ніколи її не побачу. Закриваю очі руками і починаю шкодувати, що взагалі зайшов сьогодні до того клятого ресторану. Але неможливо жаліти за тим, чого не знав. Ти й досі думаєш про поцілунок зі мною? Поклавши голову на подушку, дивлюся на неї. Ні, я вже пішов далі. Виходь за мене. Вона сміється і лягає, повернувшись обличчям до мене. Ніжно всміхається, простягає руку і торкається моєї шиї. У мене перехоплює подих. «Ти поголився?» – каже, проводячи великим пальцем по підборіддю. «Не думаю, що я зможу бодай колись після такого всміхатися. Після сьогоднішнього вечора я ніколи більше не відчуватиму щось подібне. І нічого хорошого в цьому немає. Це жорстоко. Страшенно жорстоко». А якщо я попрошу твій номер телефону, ти даси? Ні, не вагаючись, ні секунди, відповідає Фелон. Стиснувши в губи, чекаю пояснень, однак вона не промовляє ні слова, лише вводить великим пальцем по моїй щоці вгору і вниз. А адресу електронної пошти вона хитає головою. Може, хоч пейджер у тебе є, або факс. Вона сміється, і я радий чути її сміх. Повітря раптом стало надто важким. Мені не потрібен хлопець, Бене. Тобто ти кидаєш мене? Ти знаєш, що я маю на увазі, – відказує, закотивши очі. А тоді прибирає руку з мого обличчя і опускає її на ліжко між нами. Нам лише по 18 років. Я переїжджаю до Нью-Йорка. Ми заледве знайомі. І я пообіцяла мамі, що не закохаюся ні в кого до 23 років. Я згоден, згоден, згоден і... Що? А чому саме 23? Мама вважає, що більшість людей до цього віку вже починають розбиратися щодо чого в житті. Тому хочу бути певною, що знатиму, хто я і чого хочу від життя, перш ніж когось покохаю. Бо закохатися легко, Бене. Значно важче розірвати стосунки. Це правда, якщо ти – олов'яний чоловічок. Ти думаєш, що зможеш контролювати свої почуття? Звісно, можна одного дня закохатися, і це станеться абсолютно мимоволі. Але людині цілком під силу не потрапляти в ситуації, наслідком яких є таке почуття. Тож, якщо я зустріну когось, в кого зможу закохатися, просто перестану спілкуватися з цією людиною, поки не буду готова до такого почуття. Ого, та вона просто як міні-сократ з усіма цими життєвими порадами. Відчуває, що треба їх занотувати або продискутувати з нею. Відверто кажучи, мені стає легше від її слів, бо я боявся, що під вечір вона напоїть мене, поцілує, а тоді переконуватиме, що ми дві рідні душі. Тому що Бог свідок. Якщо вона попросить поцілувати її, я миттю кинуся до неї, хоч і знатиму, що це останнє, що варто було б робити. Хлопці не відмовляють таким дівчатам, як вона. Хай як би вони хотіли уникати стосунків. Щойно хлопці бачать дві гарненькі циці, які до того ж поєднуються з чудовим почуттям гумору. Вони думають, що знайшли грібаний святий Граль. Але 5 років – це ж ціла вічність. Певен, що за 5 років вона навіть не згадає сьогоднішнього дня. А можна попросити тебе, щоб ти знайшла мене, коли тобі виповниться 23 роки? Бентона Джеймса Кеслере, сміється вона. За п'ять років ти будеш дуже відомим письменником, щоб пам'ятати таку маленьку дівчинку, як я. Або ти будеш дуже відомою актрисою, щоб пам'ятати такого хлопчика, як я. Фелон нічого не відповідає, але я бачу, що мій коментар засмутив її. Ми завмираємо, повернувшись обличчям одне до одного. Навіть зі шрамами і глибоким сумом в очах вона все одно залишається однією з найкрасивіших дівчат, яких мені доводилося бачити. Їм, які востанні, би самі запрошують до поцілунку. Я намагаюся не зважати на судоми в животі, але щойно й нагляну на її губи. Мушу докласти таких зусиль, аби стриматися, що аж вилиці зводить від болю. Намагаюся не думати, що буде, якщо я зараз не хилюся і поцілую її. А ще дуже хочеться прочитати усі любовні романи. Бо що в біса означає поцілунок, як у книжках? Треба знати, як це зробити. Та лежить на правому боці. Сукня ледь прикриває її тіло. І я бачу, де починаються шрами. Від кисті тягнуться по всій руці. А тоді до шиї і через усю щоку. Я торкаюся до її обличчя. Так само, як вона доторкалася до мого. Відчуваю, як вона здригається під моєю долоною. Тому що я доторкаюся тієї частини її тіла, на яку ще пару годин тому мене дозволяла навіть подивитися. Проводжу великим пальцем по щуці і далі вниз уздовж шиї. Де б не торкнувся, відчуваю, як вона напружується.